Zendako bildu Zizte Frantziako Eskuntza eta Kulturako Ministerietzerekin beharra bazen? Bai, hori zonbait hilabete itzok du hori Galdegina izan zela, hori jonen agochilean jadanik, eh, Galdegina zena. Hor, zen beraz Eskuntza Ministroa. Uh, hori orain uh, pap ndiaye jauna dugu eh postu hortan u kan situen uh, beraz joanela gogilian uh, its uh, bai kokak hori eskoldeko uh, hizkuntzetaz uh, inaki etchanicek uh, diputatuak uh, galdeskatu zuen uh, alagai hortan uh, eta bo, hori esaldi bai eta nahi zituela uh, soluzio leka dua kaurkitu de concret tout. Ala de concret tout, bon, hala, bera soregatik hori e, galdera, berri ikustera, isan zen ere bizkate giberera joiteko, beraz hori uh, molak uh, legia, ondotik circular hori 2021ko abenduan murgiltzearena. Murgiltzearena, bera socha uh, ba bestimmtsuenala ere, uh, murgiltzer edo eta xaile lebidunaren sistema, beraz zor puntua egiteko eta bistan dakitzu den bezala, gauk egun eskualdeko hizkuntzak egoera osolahi batean dira, urgentzia lingustiko batean gira, ahi eki batzu desagertzen aldera hor askifite, hala hor badugu shantiek handi bat eta hori entzinarazteko eta bada urgent bat. Euskara aipatzen duzue bakearrik edo dena.ja aipatzen dira hizkuntza guziak deen egoera aipatzen da. hellburua da lortze hoeka uh, bat hizkuntza guziena artean eta bultzatu jaadanik uh, aintzinatuak diren hizkunttzen uh, egoera uh, eredu hartu eta besteak aintzinaraztehau uh, bereziki uh, erakaskuntzan. Izan dira beste bilkura batzu, adibidez, bo, diputatuak aipatu dituzu, bilduak dira, mm -hmm. sehaskak galdeginik, ordoan, hor kasuhtan privatuaren baina mm -hmm. beste ipagai batzuekin, astergetak euskaraz eta bach, horiek koordinatuak dira, jakinean zizte bilkura horietaz edo bakotxabere aldetik doa? Bai, hor egia egan, jakinean gira, fe, izan dira elkagekin, bilkura batzu izan ziren, eta hor aldizala galegin da, hor saiz publikoaren zate bilkura berezi bat.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 Hala, horrek uh, posible maten du artikulu horrek, eta lege horren aplikatzeko. Artikuloa da molak legearen artikula, zazpikak erori. Eta horren aplikatzeko, biztandena, baliabide gehiago lortu behar da, eta baliabideak dira, be postuak konkretuki, CAPES eta ZRP postuak behar dira. Gaur egun publikoan ez da lortzen. Ez da lortzen, eta bada, hizkuntza batzuek, ez dute posturik. E postu berezirik, eh? hizkuntza yeah. izkontza erakasteko yeah. postu berezirik. Euskararen kasuan, adibidez? Es, Eskorak uh, baditugu xifreak publikoan, eh? 2018 iruko, publikoan beraz, uh, ipatzen dira KPC rentzat bi, Occitandar rentzat iru, Katalan bat, bost Kreolera rentzat, eta iziena rentzat, bat jo, bainan, ala, bergoita amak departament du oh, uh, badira, et m'est sortie « Rotara », eta behar, beharak badira Occitandarek ogeita amak postu behar dituzte, behar dituzte guk, euskarak? Euskarak ere denak behar dituzte gu da. baditugu eta batzuek ez dute ere postu bat ezta da existitzen zerpeu uh, ere postuak falta dira eta izkuntza batzuek ez dute konkurtsu berezia zerpeu um, da? Lehen mailan lehen mailan erakasteko eta kapez da kolegio eta lisoan erakasteko guk egan dutzu bi ditugu lan mm. 2002an bi pertsonek okaren nute kapezan bakarrik? Hori eh, publikoan, bi aintzinik eh, usiak dira. Eta behar ditugu askoz gehioa? Bai, ah, ah, ah, beste uh, ba. Edo, beste egebinikatzorik, beste ba, ahlorik ba, ere aipatuz. Bai, bai, bai, ba? orrokean biskat, e, izkuntza bakoitzaren e, garapen plan bat da. E, badira eskoalde bat zuetan, beraz, kuadro e, konbenioak, hori eskualdea eta estatuaren ahtean, xikan alzazian guk ere eskolegian eta hori pikat um, hori behar da eskoalde guziek lortu behar dute olako konbenio bat hori erakaskuntza garatzeko segurtatzeko eta plan bat plan bat... batnik uh, ez da. Eskualde batzudan ez da. E eta, eta nahi dugu guk hala bakoitzako gaita garapen plan bat konvenio batetik pasatuz, Ori, eta gure verdad. kasuan, Euskararen kasuan? Hor, badugu guk e, EPE-rekin, e, EP eta Euskunde Nazionalaren artian, badira publikoan, xe ere badu konvenio bat, ara, bainan, plan horoko bat denentzat balioko luekena, No, Baxezkoa oh. ba, ba, ah, ituritzen zaigu Falta da ere Xifretan garridentasuna Ez dugu elebidunean Ez da xifre ofizialik e Jena baita zonbat ikasle, ikasle, ikasle diren Zonbat ikasle Murgiltz ere duan diren elebidunean Hori jaiten dut orokojean eh? Ez ah, eh, eh? da den, den endako ala, Izan behar da garridentasun hori Eta ikas materialan ere ah, Argiki eskualde eh, batzuak Ez dute material Eskasiak Ez gira um, denak uh, ehin berrial eta uh, hox behar dira hmm. um, bestiak lagundu La. eta La. xendotu uh, askartu.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 Hori, e rektorearen esku. Beraz, beraz. Ez, erantzun ba ikorik. Ez, ez, hor, ez dugu, bostu gehiago, lohtuko, bilkura hor tatingez. Zerrin etxe beharne, ezkuntza ministeritzarekin bilduz baita ere, mm -hmm. kultura ministeritzarekin, beste gaibatzuen sohlas uh, solastatzeko berezikin notatu dut, lekuko hizkuntzen presentzia edabide publikoan, gara mm -hmm. Radio France guzietan, adibidez ikatiaren dako? Bai, euraz ondotik izan da, e, hori bigerren bilkura bat hori urtahilaren amabian beraz kultur ministeritzarekin, hango kontse bildu dira, eta hor aipatu da, hori kazetaritzan behar zela ebe argiki eskaldeko izkuntzei leku gehiago eman, baliabide gehiago eman, eta eskaldeko guzietan eskaldeko batzuek ez dute laguntzarik, guk eskualegian bai, bai bizkat, baina hori bere ez da hori eta bakotsa bere alde bohokatzen da mm. eta hor gala galde ginda, baina bide gehiago izaitia mm. eskoaldeko izkuntzen e eskoaldeka. Eta ane. erantzuna da. Beraz, horiek hori uh, kontutan hartu dute uh, galdera hori eta iz, ala, bilan bat eginen uh, zutela eta xifratuko zutela. Ma, mena, berriz ere erantzun ko konkreturik ko ez. ez Zerrin bon, etxibarne, zertan euh, editusiste berritz biltzekoa... Bai, bai, bai, hori erabakidabuka eran regularki biltzea, trukatzea eta aintzinamenduen eurtzea. Gero badakigu horren ouais. lortzeko, xe hilabete erren burua Ala, beraz, baina presioa txiki behar da. Zegoztukin eta... itzuliz izte, handik, uh, zebilan baiko ga edo herri ba, zerbi? Ez, ez da, ez da erantzun konkreturik izan, beraz, uh, fin, segitu behar dugu giltzen uh, eta gure aldetik ere uh, texenuan lan egiten eta gila, segitzen dugu. Ongi da, beraz, zer inetxe barneik publiko komisio karrudun, azker milagurekin itzaniko izuntan eta ondoko egunak arte. Aio